писав його основоположник ірландського модернізму. Так, один однісінький день звичайної людини складається з безлічі скалок і уламків, відтак устиснути його в якусь логічну схему не випадає. Богданові оповідання у підсумку й дають єдиний день, а може, й будь-який інший часовий відтинок. Поза як час категорія вигадана, то можна вигадати і роман, який би складався з Жолдакових оповідань. У цьому сенсі книжки Жолдака цілком надаються до порівняння з романами Євгена Пашковського. Жолдак, щоправда, все-таки розділові знаки ставить там, де треба, послуговуючись Герменевтичною термінологією витвори Пашковського і Жолдака різняться передусім принципом відтворення авторської концепції світу. В автора щоденного жезла вона одномоментна, в автора ж топінамбура еклектична. Якщо це порівняння продовжити, то їх споріднює те – що читають ці твори переважно літературні гурмани. Саме їм і адресовано цю книжку місцями веселу, часто макабричну, майже еротичну і дещо песимістичну. Інна Долженкова Розділ перший «Життя квадратне» Коли тебе викидають з вагона, «Ти ще встигаєш побачити за високими деревами смужку озера, але заплічник твій у цю мить рятує життя, бо удар спиною був би фатальним». Отак озеро зафіксувалося стоп-кадром, а також думка, що не слід грати в карти з провідниками у їхньому поїзді, особливо вигравати. Чудово отак полежати, аби протяг потягу освіжив твій адреналін. А потім встати, обтруситись і, дочекавшися тиші, рушити в неї. За парканом загальних кольорів, перебував колишній піонерський табір. Він складався райцентрівський залеї, битих гіпсових фігур. Під мурків колишньої трибуни та шареги кабінок, де колись тісно мешкали юні пожильці, підріщи, вони приходили сюди випити портвейну і спорожнитися. Амой не вони, а підростаюче покоління, позбавлене піонерського щастя, мстилося йому за допомогою метаболізму. Добре прибрати все, потроху, аби не тривожити побиті ребра. Особливо, коли сміття чудове, що здатне горіти. Тобто не треба піклуватися прохмиз, яким колись палали всі піонерські вогнища. Саме навколо кострища тут було найбільше майже свіжих портвейняних пляшок, якби стачило на кілька моїх заплічників, тобто на законні, чесно зароблені гроші. Але думати про приймальний пункт себто про цивілізацію не хотілося. Знайдено також закиптявлені шампури. Скільки це треба випити шмурдяка, аби спалити їх в пополі разом з шашликами? Щастя що з нержавійки, зроблені руками землероба-механізатора, тобто надто добрячі, моцні, як і той механізатор, якого з глузду сунути могла лише така велетенська порція бухла, гострі, якими можна відбитися і від бригади залізничників, і це ще раз доводить переваги мандрівного життя над осідлим в якому не те, що шампура, путньо цвяха не здобудеш. Сосновий хмир же потрібен, аби укласти його квадратно-гніздовим робом. Тоді постіль не розповзеться ні за яких обставин, що само по собі вже змушує уявляти їх. І от чим хороші поїзди, що коли тебе з якогось викидають, то тіло деякий час Приходячи до тями, прагне геть інших. Наприклад, дуже хороші тоді гриби, вони змушують нагинатися, тобто витрачати на кожну енергію більше, аніж калорій, які там є. Але корисні для випробування